То, що пам'ятає із вчорашнього дня, що... поклоніння та... і тому, хто не Так, різні плоди. Це була яка мантра? <звук> <там>. <кхім> Це визначалося як? А від чого залежали ці різні плоди? Коли попонялися. А в попередній мантрі про що було сказано? В 12-тій мантрі? Не всі шляхи будуть до 13 Не всі шляхи, так. Ну, це, це 13, -та. а перед тим було сказано. Це була мантра 11, А до нас було сказано, що ті, хто покняється не абсолютному відносному, ті йдуть в пекло, а ті, хто поклоняється абсолютно, йдуть ще гірше пекло. Якщо так просто. <ріст> <ріст> <ріст> <ріст> <ріст> а вже мантра 13 каже, що ті, хто поклоняється абсолюту, йдуть в одне місце, а ті, хто поклоняється відносному, йдуть в друге місце. Що може різниця? Імперсонально. То ті, хто покладається імперсональному абсолюту, як в одному з пояснень сказано, окей. Куди ми купимо куток, куди ми потрапимо? Ну, але перед тим було сказано, що ті йдуть в пекло, і ті йдуть в пекло. Наші питання, що і ті, і ті? Ні, ті ще гірше пекло. Це гірше пекло. Ті ще гірше пекло. Ми, до речі, обговорювали то, що гірше пекло. Що це було за ще гірше пекло? Гранські паски. Чи хтось пам'ятає, який молільник чи який шептун йде це пекло. Тобто, які були перешкоди? Які були перешкоди на а, шляху того шептуна чи молівника? Тому що, тому що він критикує інших, окей. Материальні бажання, матеріальні бажання, окей. Залежкові від рикся. Гордий Повторюю, без віри, окей. Це це. Значав... Спочатку, занадто різко, віде. так, окей. Це М -м -м. Ну це логічно, хоча мені здається, воно там не було зрадено, але це так, це логічно. Не відчуває радості від своєї роботи, окей. Бажає винагороди. Бажає винагороди. Окей, ну ми майже все перерахували, всі такі основні моменти. Такий шептун йде в пекло, Те, звичайно це пекло, це Те, той рай, про який мріють звичайні люди. Чому ж воно названо ще гіршим пеклом? Ще один елемент, який дуже сильно відрізняє мантру 13 від 12, це що? Якщо подивитись мантру дванадцятого або мантру 9, там сказано, що той, хто. Ті, по обаган, нас... угу. ті, так. Там сказано ан-гам. Ан ан правішанти є сам бути, бо гуя і в тетамо, є самбутян самбу, Ратага. Ратага означає прив'язання. Тобто їхнє поклонення засноване на якихось все одно матеріальних прив'язаностях. Натомість у 13-й мантрі або в 10-й мантрі там вже вводиться елемент Гуру Парампари. Тобто це ті, хто поклоняється згідно з Гуру рампорою авторитетним чином, згідно з Гуру рампорою. І це велика відмінність, велика різниця. Дуже добре. Хто ще що пам'ятає з попередніх мант? З вчорашнього дня. та мантра стверджує те, що Господь – це особистість. Окей, дуже добре. Хто ще що пам'ятає? Тільки по милості. Тільки по милості що? Получаємо. Так, тільки по мілості можна отримати далі. Окей. Добре. Хто ще що пам'ятає? Щодо пропада каже, що треба знати і абсолютно, і відносне. Так, це насправді саме і що панішада каже, що треба знати і абсолютно, і відносне. І ми вчора наводили дві частини, дві ці пари. Віддя і овіддя абсолютно відносне. До кожного моменту ми знаходили пару. Бакті це синтез цих двох. Одна — це відречення, друга — це прив'язаність, а бакті це синтез відречення і прив'язаності. Окей, дуже добре. Марій Криштов, сьогодні ми Починаємо 16-ту мантру, 16-ї мантрі, яка дуже схожа на 15-мантру. Практично майже таке саме прохання. І навіть те саме ім'я Крішни вживається. Яке ім'я вживається в 16 і в 15 мантрах? Однакове? Пушан. Пушан. Пушан. Пушан. Пушан означає той, хто. Всіх годує. Всі годує. Давайте ми її прочитаємо. Це мантра в розмірі «Ушнік». Розумію називається «Ушнік». Вона така раді, важко порахувати одні склади. Ушанга, Суря прати, бюхасмин саму ате, я те рупам, кальяна там да те пасями, йоса вас уруша О мій Господь, первинний філософе, опертя Всесвіту, вищий суддя, судді, місце призначення чистих відомих. Доброзичливце пращурів людства, раджа Патя. Будь ласка, відведи сяйво своїх трансцендентних променів, щоб я міг побачити твою форму блаженства. Ти є вічний Верховний Богособа, подібний до Сонця, як і я. Ця мантра починається із Нама Санкіртани. Це наймогутніший засіб Самосвідомлення Нама Санкіртана. Тобто, кілька імен Кришни. Пушан, Екарші, Яман, Сур'я, Праджа Це все імена, імена Кришни. Пушан означає той, хто всіх підтримує, той, хто всіх годує. Він підтримує всіх і все. І, звичайно ж, насамперед, особливо він підтримує і захищає віданих. У Мрігат Бхагаватамряті Сената Нагусамі описує, що Вайкунтгавасі, жителі Вайкунти приходять у формах навіть тварин, птахів і дерев, щоб захистити і врятувати відданих. Іноді для того, щоб допомогти відданим, жителі Вайкунти приходять в таких дуже незвичайних, найрізноманітніших формах. Ангели-охоронці. Пушан. Він всіх годує. І із шести елементів шаранагаті, із шести складових частин впокорення Кришні, віддачі себе Крішні. Хтось пам'ятає про ці шести? Хтось знає шість елементів, що знає? Приймати сприятливе відкидати несприятливе. Вірити, що Кришна захистить, знати Кришну як свого опікуна, того, хто нас підтримує, той сімей Пушан, бути смиренним, і повна залежність, бути повністю залежним від Кришни. І з цих шести ці, ці, ці монаструїв, з яких складається впокоєння, самовідданість Крішні. З тих шести у Бхакті Сандарджі Джіва Босамі каже, що один є осередням, суттю всіх шести елементів. Хто, як думає, який з цих шести є суттю? Залежність. Бути залеж... повну залежність, смирення. Які ще є ідеї? Вірити, що, що Кришна захистить. Крішно благодійний. Дживи Бусані каже, що серцевина всіх цих шести настроїв – це визнавати Крішно, як от власне Пушана. Тобто того, хто нас, як свого господаря, опікуна. Тому що це означає, що ми всьому залежні від Нього. Це означає, що ми вважаємо, що ми такі, смирені. І це також означає, що ми Погоджуємося зі всім, що він нам дає. Тобто раз він мій господар, це означає не тільки те, що я в нього вимагаю, а також, що якщо він мені вже щось дав, то я розумію, що він мені дав те, що мені потрібно. Більше не треба, менше не треба, якраз досконало. Пуша. Кришна всіх годує. Потім екарші, екаріші пропада, прикладає первинний філософ. Багодавий Дягушин і мадочари Чарик перекладаються як той, хто відкриває мантру, тобто той, хто, той, хто дарує нам мантру. Тому що ріші, кожна мантра, мантра має свого ріші, і ріші означає буквально провидець, провидець по це трошки інакше, це зрящий тобто той, хто зрящий. насправді навіть зрящий про виріць по країнському значить той, хто бачить навіть ті самі, ті самі склади є ріший, ріш, ріш, зрящий тобто той, хто, той, хто, той, хто бачить рішить. і от ріші, це мудрець, який являє світові мантру скажімо, зараз Якщо вам треба знайти якусь інформацію, то е що ми, робимо? ми йдемо в Інтернет, да? набираємо запитання. Головне – правильно знайти запитання, правильно набрати пошук. От, і тоді можна знайти будь-що, практично, майже. Уже, майже, будь-що, ще трохи інтери, буде, справді, зовсім, будь і буде зовсім будь-що. У всьому сесі є теж такий Інтернет це ефір, Акаша. В цьому Акаші є все, все знання, все, все проявлене із цього Акашу. І мудреці, от рішення, це той, хто був, мудрець, який вміє, якого є, як це, якого є швидкий інтернет, тобто, який може сісти і в медитації зв'язатися з цим ефіром і знайти там потрібну інформацію, скачати якусь, якусь шастру. Ріші – це той, хто скачає якусь шастру з ефіру. От, і в кожній шастрі є свій рішінь, і він її являє всім іншим. Але Кришна – це екарші, це єдиний рішінь, тобто первинний філософ, як правопадава. Той, той, хто є джерелом всіх шаст, джерелом всього знання. Яма. Яма – це ім'я Бога смерті, або Бога справедливості. це також ім'я Кришни, це означає Закон, чи припис, древолювний припис. Сур'я, що означає Сур'я? Це означає Сонце, але також, також пропада тут перекладає мета Сур'їв, великих відданників. Баладев'я Діпошин перекладає Сур'я як той, то є об'єктом поклоніння як для сурів, так і для асурів. Тобто для всіх живих істот сурів. Насправді, всі імена, які існують, всі імена, які існують, є іменами Кришні. Це сказано в Еданта Сутрі, 1.4.28. Всі імена належать Кришні. Всі імена, насправді, по праву належать Кришні. І Кришна просто їх здає в оренду. Якщо ми вже почали говорити про Інтернет, то в Інтернеті теж є служби, які продають назви сайтів. Так? І, мені здається недавно... І те, і друге. Будуть всі імена. І назви, і імена і людей, і сто боїв. В Інтернеті... А, назва сайту або адреса сайту, <кій> іноді коштує багато грошей. Недавно хтось продав, хтось викупив за 30 доларів колись одну назву сайту і нещодавно продав його за 2 мільйони чи за скільки назву сайту. Тому що е це було ім'я якоїсь великої фірми. Так само зараз е на Україні, як ця от, ну, компанія мобільного зв'язку МТС, і виявилося, що а, сайт mts.ua теж хтось вже викупив і а, він пропонував продати, але він дуже багато хотів і вони не хотіли купувати, ні, вони зробили mts.ua адресу Але до чого я це кажу, що, є, що ці імена, вони, їх видає якась служба і за, за ці імена в рік там, платять якусь 30 доларів, 40 доларів, якщо вони там в рік платять, два роки платять за, за, за, за таке ім'я. Так само всі імена, сурія і так далі, вони теж належать Крішні. Він теж їх видає. Півбоги користуються цими іменами з милості Крішни. І вони теж Крішні передають поклонення, поклоняються Крішні. Але всі імена по праву належать Крішні тому що всі якості належать Кришні, всі якості походять із Кришни. І це одна з відмінностей між мантрою 15 і 16. Тобто, мантра 15 просто каже, прибери ці енергії і яви собі, яви своє обличчя мені. Так? А мантра 16 каже, прибери не тільки сяйво, прибери свої енергії, яви собі, яви мені свою найбільшу Прекраснішу форму, найсприятливішу форму, і вжито п'ять імен, п'ять імен Крішни. Тобто, відмінність в тому, що ця мантра описує вже енергії Крішна, описує багато енергії Крішни. Тобто, тут Крішна це не просто обличчя із сяйвом, а це Крішна Господь, який є джерелом всіх імен і який наділений всіма дивовижними енергіями, силами. І праджа-пат'я, праджа, -патя, праджа, -патя, праджа це, я думаю, у нас, прикладно, пращу, тобто, пра, пра, пра, ті, хто, та, тобто, ті, хто породжують населення всього Всесвіту, тобто, це той, хто породжує всіх прабатьків. Мадвачаря перекладається як Об'єкт поклоніння Брами. Тобто, праджапаті – це Брама, а Праджапатя – це мета поклоніння Брами. А Бахтівнот також дає взагалі дуже цікаве пояснення цього, яке пов'язане із нашим календарем, з нещодавнім нашим святом. Тому що Праджапаті – це ну, прабатько Праджапаті, а Праджапатя – це син Праджапаті. І хто в нас був син Праджапаті? за ми. <реш> <реш> У нас нещодавно було свято. Ваманадев. Хто був батьком Ваманадев? Кашяпа. Кашяпа – це один з праджапатів. Один з офіційних праджапатів. Практично майже всі, майже все населення світу є нащадками праджап... праджапаті Кашяпа. Майже всі. Навіть багато нелюдських форм є його нащадками. Тому і, і син Праджапаті, Праджапаті Каша це Вамана. Бактівно так от пояснює це, це ім'я Праджапаті. Тобто прославляє Господа цими іменами і потім, потім прохає, будь ласка, прибери а, Рашмін, прибери ці промені і, будь ласка, відведи Сяйву, теджу. І далі, що він просить? Я те, Рупам, Кальяна та Мама. Будь ласка, яви мені а, Рупу, Тобто форму, тобто там була мукха або обличчя. А тут вже не, не тільки обличчя, а взагалі вся форма. Але яка форма? Він не просто каже «Єви мені свою форму». Він каже «Єви мені форму Кальяна Тамам». Кальяна Тамам е, означає, що означає? Найсприятливішу. Найсприят... Найсприятливішу. І що це означає? Що я Прабопада в коментарі дуже гарно пояснюю. Це 80-та сторінка бачите, це раз, два, третій абзац, не рахуючи Осягнувши безособистісний брамаджоті, людина на досвіді відчує цей сприятливий вияв Господа. Тобто, браман або брамаджоті – це просто кальяна, тобто, сприятливий, сприятлива форма Господа. А осягнувши параматму, тобто, експансію Господа, щоб проникає у все, вона дізнає ще більшого просвітлення. Тобто це буде ще сприятливіша форма. Це була кальяна, бу... параматма це буде кальяна тара. Це тобто спри... сприятливіша форма. Але, зустрівшись віч навіч з Верховним Богом особою, він не пізнає найсприятливіший аспект Всевишнього. Кальяна тама. Віданий прохає тут не просто яви мені свою сприятливу форму і навіть несприятливішу форму, а яви мені найсприятливішу форму. Не Кальяна, не Кальяна Тара, а Кальяна Там. Кальяна Тамам. Тобто найсприятливішу форму. Тобто свій найсприятливіший аспект. Найвищий, найблагословеніший аспект. Тобто яви себе мені як Верховний Богособ. Так. І Шла Пропада безперечно згідно зі своєю місією і своїм, своїм настроєм, він нам показує, що ця первинна форма, найспиратливіша форма, це Кришна. І цитує Брама Самхіту, де сказано, що Брамаджоті це сяйво духовної планети Голока Вриндавани. Брамаджоті це сяйво Голока Нас цікавить не сяйво, нас цікавить... Господь, Голоко Вриндаваны, сам Кришна. Кальяна, кальяна, Кальяна Тара и Кальяна Тама. То спрятливый, спрятливый и Два ступені порівняння. Это Браман, Параматма и Бхагаван. Пишете запросы? Господь, сприятливо для всех. Навіть демони, які дивляться на Господа із ненавистю, навіть якщо вони зустрінуться з Господом, навіть якщо в них вб'є, це буде для них дуже спрятливо. Тому що вони досягають того, чого вони інакше ніяк не досягли. Вони досягають Браман. Досягають Брамана. І в будь-якому разі вони очищуються. А що потім? Що потім... Демонів? Не лишається східності від демонічних східностей? Щоб потрапити в Браман, вони повинні очиститися від демонічних схильностей. Тобто вони повинні зрозуміти Кришну як дух. Тому що якщо ні, то вони не досягнуть Брамана. Що демонструючи Мадбага, показуючи, що і раніка коли його вбив на він не досягнув брану. Він ж народився кравна. Рамана, коли його вбив рама, він не досягнув брама. І тільки ще якого вбивав Кришна, до нього нарешті дійшло. Хто ж не його вбиває? І він нарешті справді вже. Ну, але теж ми знаємо, що він досягнув не брамана, він пішов в бараман, і потім через браману він пішов на Вайкунту. Тобто він просто очистив. Насправді це одне із, одне із багатств Кришни, що тільки Кришна здатний дарувати всім демонам, демонам звільнення. Бо інші аватари Кришни навіть не всі можуть дарувати звільнення будь-якому демону. Треба, щоб той демон е, визнав, що це Бог, коли він не звільнення. звільнення. Тобто, принаймні в останній момент він це усвідомлює і очищується завдяки дотику. це якби додатково це в примітках як он в своїй пункти в нас осново чого їма не знаю може вони якусь частку залишили свою і вони можуть поширюватися в кілька форм. А Брамана, є шанс на і є шанс, Піднятися на Викунху — це велика рідкість. Це, вони там, маються, і в Брамані, такі, просто сяєте, така лампочка, <різь> і взагалі що немає ніякого уявлення, хто я, що я, де я. І тут, на мені там прилітає, грає на своїй війні і співає Радикаравана, Радикаравана. І ви в тому романі щось таке духовне, але не монотонне, не, не... не все однакове. Духовне, але якесь розмаїття. Буває, що ну, хтось може привабитись. З милості відомий. Але це сказано про Акгасу і про Фішу Палу, що вони отримавши звільнення, вони... ну і теж путана, путана пішла, отримала форму в духовному світі. Після того, який вбив Крішна. Так, пробив це, це не сказали. Але ну, про Агасу сказано, що він не безлився, а потім не отримав Всього. Тобто це в будь-якому разі сприятливо. Але ліпше зустрітися з Кришною не як демоном, а як відданий. Відповідно, і призначення буде вище. Дивіться, насправді, цікаве запитання. Кришна відповідає відповідно до того, як ми ставимось до Кришни. І наша мета. Це не просто зустрітися з Кришною. Це якщо ви прочитаєте Бріга Багаватами, то дуже цікава книжка. Там описаний шлях Гопа Кумари. І він кожен раз зустрічався з Кришною. І він реально бачив Кришну. Тут є божество біля Матхура, потім Джаганата Хурі Божество, потім на індралоці він зустрічався з Ваманою, потім на Махар-Лоці на Махарлоку, це вже Мунілока, і там Махарлока — це планета, куди потрапляють праведні гріхасти. І вони всі проводять там жертопернесення, в вогоні вони всі блюють, вони... «гі», ага і вічно з'являється з цього вогню, приймає їхнє жертопернесення і дає їм благословення. Теж можна персонально зустрітися з цим спортом. Вище, на тапалоці, потім був на брама і він бачив Гарбадакаша і Вішну, і Лакшмі йому давали якісь особливі, особливі, особисті спілкування, і, і, і завжди якось по-особливому до нього ставилися. Він кожен раз бачився з, з, з Кришнею, а він кожен раз не був задоволений. Тому це, це навіть мало, просто побачити Кришну. Півборгом він зустрічається з, з Вішнею час від часу, а навіть з Кришною. По суть в тому, щоб з ним зустрітися. Прошу? Прошу? Щоб він помітив, але суть навіть в тому, як ми до нього ставимося. Наприклад, зараз ми всі зустрілися з ним. Ось він стоїть перед нами в двох формах. Це він і є, він не відмінний. Це горанка вона наш, наших взаємин залежить від того, як ми до нього ставимось. Перед кимось із піднесених єдиних, він взагалі може говорити, може танцювати, може усміхатися, не? як Варда Радж. Розмовляв особисто із <кхід> Кумбопурно. Вчителя, Кубуру, куба, помні, і вже був вчителя Храманоджі. Кумбарпура, Він з ним розмовляв. Він приходить служити боресту і бористо з ним розмовляв. А? Як? Ні. Бішну Кан Канчіпура. це було місто Канчіпура і він розмовляв з Канчіпуром. Він приходив, причому він був шуджою. І він а, вважав, що він не може проводити пуджу. І тому він приходив, і він навіть, а йому брамани не казали, ну, давай ми тобі дамо ініціацію. І будеш брамани будеш проводити. І він каже, ні ні-ні, я, ну, я, я буду стояти там трошки далі, і я буду просто махати його чамарою. Він приходив, але в Вардережним розмовляв. І казав, слухай, Канчіпурна, там от сходи розсипалися. Ти скажи тому, щоб він ну, відремонтував сходи, чи там всякі розпорядження по господарству йому доводжа. Щось просто розмовляв там про якісь. Програма Нуджува не розмовляли. <кхем> я теж там був, я теж бачив радара, що зі мною не знав. Зберігав він віно Навіть Це теж... На один зчителів Романжу, коли Романже прийшов Шірангам, то, коли він зайшов у храм, і там в Південній Індії, там всюди вічно він лежить, так? І гарний лежить, <кільшов> <кільшов> на цей лежить, лежить, лежить і в нього очі заплющені. Це тільки зайшов, не тільки зайшов, то зразу відкрив още на нього дивитися, що це таке. Теж дуже гарний екран. Місто взагалі це з Ширангом. Ширангом туди треба взагалі возити атеїстів. Тому що просто потрапляєш, то зразу видно, що це, ну, це експансія духовного світу. Я там взагалі вийшов просто за Магапрасадом. Сказав Патрій, я вийду, в куплю. Теж гарно, щоб поїсти, просто йдеш, купуєш там 40 різновидів Магапрасаду, і недорого, дуже недорого, і дуже смачно. Магапрасад, Я вийшов, я пішов, і потім дивлюсь, оп, а там храм То -та То-Да Тоддаділіподе, тобто Віпра Нарайні, дуже відомий гельвар. Я туди зайшов, потім звідти вийшов, раз дивлюсь там храм Сударшана, я пішов до храму Сударшана, потім і далі там храм Даганбантар. Я туди зайшов, потім з того храму зайшов ще інший храм, там сім таких. Мурів і старе місто, і в тих мурах багато-багато храмів. Коротше кажучи, я ж через три години згадав, що я насправді вийшов за, за магапросаду. Ага, я, я, ж, я ж пішов за магапросадом. Теж там не пускають західних, білих людей не пускають, але із конявських віданих, ну, якщо ти із коніських віськонський... Тобто, залежить від того, хто, залежить від нашого серця, як ми ставимось до Господа, а не від того, щоб просто з ним побачитися. Тобто, як в Праламері Бравови нагадує вислів Бахтисідантовичів, намагайтесь, не намагайтесь побачити Бога, намагайтесь діяти так, намагайтесь стати таким, щоб він захотів з вами побачити. Він вас хоче. Далі, Шилапархупада — це той, який Гусамі, і його визначення — Бхагавана. І а, в цьому визначенні Бхагавана є дві частини. Одна частина — це той, хто має шість багатств в безмежній мірі. Що це за шість багатств? багатств? Слава. Слава, багатство, сила. Крисота, мудрість, мудрість? Зрешність. і зрешеність. Так. Айшваряся, сама аграсія, вір'яся, ясуса срія, дяна вайрагія йосцяйва, санна, Це одне пояснення. Бхага — вам. Той, хто має шість бхаг. До речі, якщо ви подивитесь етимологічний словник української мови, мабуть, російської так само, але але в українському і бачу. Етемологічний словник, то ви бачите, що слово Бог виводиться теж від слова бхаг має да, наділені всіма багатствами. І саме слово «багатство» – «бага», «багатство» – теж від того слова походить. <coughs> Багаван. Гариш. Але також Його саме дає друге, інше значення. Він розбиває його на склади і каже, що «бага» Бхакаро це Нета, Гамайта, Сашта це той, хто підтримує все, хто опікується всім. Га вказує на провідника, правителя і творця. А Ва вказує на те, що Бхагава, магаван, на те, що кожна істота існує в ньому і що він перебуває в кожній істоті. Васаті, Васаті це е, живе, тобто він в, в, в усіх і всі в ньому. Тобто провідник Правитель, творець, опікун це значення значення слова Багаван. Uh -huh. Якісь запитання до цього? Бог. Бог так, так. Я ж кажу, що слово Бог витиме. Пішному слонику українському його виводять із санскритського, санскритського бхага. Тобто, так само, як слово багатство. Багатство, бхага. Бах, бах. Окей. Якщо немає більше запитань. Тоді. Будь ласка, кожен пригадайте зі свого життя випадки, коли для вас Кришна виступив у ролі провідника, опікуна, правителя і так далі. Захисника. до свого сусіда і поділитися, що ми можемо. Всі мають напарника. Кожен, пригадайте якийсь випадок, коли Кришна для вас виступить у ролі провідника, рятівника, захисника, опікуна, і поділитися із з... З... своїм напарником. <різький> з... З... Зрозуміло? Я поділитися, це важливо. Спочатку з сусідом.